Egun honen zule gu zieri, goizuntan Agnaldo Otegirekin bat egiten dut, ez pentsatuzkoa. Bai bere hitzetan ugiaren emezohtzean aieten aitohtzen dugu siguraski aterabide Pasifikoa leheno hartu behartzela. Baina pasadena pasada. Azken aterabidea egon arte. Nahen uke gau haipatu malerushki betidanik, atzo, ez duela amagurte, ez duela ugoiurte, Ez duela ogeita magukte, baina kasik dura behogoi ugte. Mila behatzion talar ogeita irailaren ogeita magian dea. Estrategi militakaren pogota aurre ikusi zutenek. Zazpigaren asamlada, traidoreak salduak bezala kondenatuak. Horiek bai, gure historiatik borontatez bidebaztegean usten ditugunak. Alde bakarreko prozesu kontakizunetik, paxo, zein porta, hor ere bai, paxa dena, paxa da. Hadoz gara iak ez dira komparatzen alda, Egetxegia da. Baina negoziak eta talorpenak? Azken finean, estatueri erreprosatzen dena Tomalakoste realizadoreak erran bezala izen bizibiliz historiaren parte bat. Hemen ere bai eskerra bertzeareak du egia zilegiaren monopoloa. Baina nire realitatean, bakea hor dugu, ahmak isirik, aldiz espirituen aldetik, maleroski, oino, urungira. Ze agidura desahmatzearen biharamunean deia, 2008an animaleko menalie eskultura bat plazaraztea, ta sorturiko erreakzioak ezin komprinituz, ezin onartuz beharaba goize gizela. Ze agidura 2008an liburu bat, Bai liburu bat, obgabat, patria, elebiria, nola bakotsak irakuri antzin boikotatzen alden. Ordea gizarte baketsu baten froga, bestearen erranak, bestearen ikuspunduak, bestearen bizipenak ezinen zuteko prest. Famili bakotsetan bada gatazkarekin orbilpen propio bat. Denborarekin, ta denborarekin bakarik iraganeko zauriak hausturak arenduz joanen dira Mireske gageta zentzunita paseigunon